Десь ховався. Чи взнаю її без допомоги його батьків? Може їм соромно говорити? А вже ж соромно. І тепер табурчак от каяття не знаходила собі місця. Спускався сходами. П'ятий, четвертий, третій поверх. Мелодія згасла. На дворі ні душі, бо спека. Прийшов на протилежний бік вулиці і оглянувся на вікно табурчаків. Жінка й досі стояла у ньому. Порівнявся з акацією, під якою сиділа базирувальниця. Вона змірила мене недоброзичливим поглядом, і її одутле обличчя спохмурніло. Все ж я зупинився. Ехе ех, ех, життя. літхнула. Що посієш, те й пожнеш. Спочатку він, а тепер вона. Я не звернув уваги на її бурмотіння. Значно пізніше воно спливе у пам'яті, і тоді сказане нею стане зрозуміле. А поки що мені треба було дізнатися про одну важливу деталь. «І як ви щодня витримуєте на такому сонці?» – зауважив. Пожалів. Жінка обпекла мене маленькими колючими очима. Ішли б собі своєю дорогою. Я не зрозумів, чого вона злиться на мене. «Насипте у кульок» – попросив. Чорними, наче всажі пальцями, згорнула з газети пакетик. Знічев'я намірила склянку на сінній, подала мені. «Ви вчора тут були?» – запитав. «Була, доки не стемніло». Непривітно буркнула. «Не бачили, нічого тут не траплялося. Може, машина чи трамвай збили хлопчину?» «Хлопчину?» – жінка поворухнулася, ніби хотіла звестись. «Якого хлопчину?» «Я не бачила, і від людей не чула. Дякую за носіння!» І рушив однеї. «Зачекайте, якого хлопчину?» Стривожена перепитала. «Та ніякого. Ніякого. Я не оглянувся. Справді, коли б сталося щось, вона б знала. Але чому була така непривітна зі мною? Чудна жінка. Подумав, що треба пройтися вулицями Свердлова і Пушкінською». Сів на трамвай і через одну зупинку був на місці. Вулиця Свердлова поволі збігала вниз. Вулиця як вулиця, подвір'я, будинки, установи, зрідка магазини, невеликий сквер з фонтаном у центрі. Лавки порожні, лише на одній, подалі від доріжки, сиділа пара закоханих. Зустрічалися перехожі, і я підсвідомо придивлявся до підлітків, наче сподівався впізнати серед них Руслана. Можливо, він був десь поблизу, в одному з будинків, і хто знає, ще скільки днів ховатиметься. Я з кинув кульок з насінням в урну. Підійшов до кіоска «Союздруку». Глянув на розклад його роботи. Він працював з восьмої до двадцятої години. За склом серед газет, журналів, листівок і книг сидів сивий чоловік у кремовому літньому піджаку. На якому різко вирізнялися три ряди різнокольорових орденських колодочок. Я нахилився до відчинного віконця і привітався з кіоскером. «Скажіть, вчора на цій вулиці не було аварії?» «Ні, молодої чоловіки, не було. Ось торіку гололіт, і машина чи тролейбус не збивали підлітка?» «У цьому році – ні. Ось рік. Як мені потрапити на Пушкінську? Обідати стадіон?» і прямо опинитись на ній. Я кивнув йому, дякуючи, і рушив далі. «Стриває Арсене» подумки мовив. «Чого ти питаєш тільки про аварії? А й справді?» Невже не могло статися, що Руслан сів до когось у машину? Ліворуч почався крутий спуск, по обидва боки якого росли могутні платани. Їхні розложисті крони змикалися вгорі, утворювали зелений тунель. У його глибині ясніла смужка лиману, стриміли верхівки щоглув трильників. Отже, там водна станція, там і тренер радутний. Пушкінська виходила на вистилену бетонними плитами набережну, безлюдну в цю пору. Лише кілька рибалок куняли над будками, розморені полуденним сонцем. Отут, зі слів тренера, зійшов Руслан і подався вулицею. Так, з набережної видно перехожих. Справді, звідси набагато далі до будинку Руслана. Добрячий гак. А хлопчина поспішав додому. Очевидне протиріччя. Якщо він ненавмисне обрав цей шлях, переслідуючи якусь мету. Тоді яку? Опів на шосту нарешті я сів за стіл у своєму кабінеті. Перед тим побував у лабораторії, куди заніс Русланову фотокартку для розмноження. Потім доповів скоричу про розмову з Валентиною Ігнатівною, і він знову сказав, що йому не подобається той дзвінок, мовляв, для чого було попереджати, якщо не збирався вертатися додому. Дитина нездатна на таку витончену помсту. Але з Віталиком треба зустрітися. І з тренером, бо вони останні, хто бачив Руслана. А коли мене кілька днів і розшук по фотографії не дасть результатів, варто пильніше придивитись до подружжя Табурчаків. Я взяв довідник міських телефонів, відшукав спортивний комітет. Набрав оргмасовий відділ і дізнався номер телефону Радутного. Подзвонив уже по ньому. Ніхто не зняв трубки. Напевне, працювали до 6 години і вже розійшлися. Я дістав із шухляди заяву та бурчаки свідчення зеленняка, перечитав їх. «Стривай!»